«Все могутній, все грізний, все караючий Бог». Степан Петрович широким жестом застебнув хутро, вирівняв струнко по військовому тіло і, косячи очі на мовчазні стіни, надав ходи. Високий, широкоплечий, у високій шапці, з-під якої на зустріч усім дивились близько чи навіть у присмерках очі, він звертав на себе увагу зустрічних, вони часом аж оглядались на нього, а мовляв, який переодягнений у цивільне генерал. І з тим самим певним військовим виразом очей, посмішки, усієї постаті, він увійшов у парадні двері Міністерства державної безпеки. З ним проходив усі процедури перевірки його особи, з ним же... Сидів у візеляційній чекальній кабінці, дожидаючи своєї черги. І як майже щоразу, коли він сидів у такій кабінці, він з деякою навіть гордістю думав про таке дотепне вирішення проблеми. Як прийняти десятки клієнтів і не дати їм змоги бачити один одного? Для цього служили оці халабудочки – Довжелезний коридор був розділений на дві половини проходом. По обидва боки його були два ряди малесеньких кабінок, немов телефонних. Клієнта заводили в кабіну і замикали за ним двері. Кого приводили після нього чи виводили, він бачити не міг. Дожидання своєї черги цього разу було довге, але Степан Петрович ані трішки не нудився і не нетерпеливився. Дурненька Катрія... Ніколи вона, мабуть, не буде в стані пройнятися такими думками і почуттями, що виникають тут, у тих, хто може думати і почувати себе не по Бідний обиватель тремтить, коли проходить повз будинок міністерства, і завмирає, коли мусить увійти до нього. І розуміється, йому не змога уявити собі, яка могутня, фантастична, казкова сила, скупчена у цих високих стінах. За тією м'якою тишею, з якої тільки іноді, як вихлюб на тихій річці, пробивається приглушений людський голос. Десятки, а то, може, і сотні тисяч людських існувань лежать там у шухлядах і можуть бути перевернені помахом пальцям тієї істоти, що так не би просто і привітно дивиться з портрета на стіні, який був у кожній кабінці. Та більше мільйони, а то й десятки мільйонів людських існувань зареєстровані на просторі всього Велетенського Союзу, занесені в картотеки, і кожне з них під доглядом і керуванням отого Бога і оцих його священнослужителів. Кожний рух, кожна затайна думка відома їм, і кожне шкідливе існування може бути знищене в одну мить, де, коли, у кого на землі була чи є така сила. А з другого боку, який Бог може дати більшу певність і силу тим своїм щиро віруючим, які не мають чого ховати перед Богом? Який жалюгідний президент республіки може викликати таку побожність у своїх поклонників, якої пройні вірні сини великого батька? Нарешті Степана Петровича закликали до колочки чи то пак тут Миколи Сидоровича Білугіна, начальника секретного відділу МДБ. Примітка МДБ Міністерства державної безпеки. Микола Сидорович, як звичайно, тільки підвів очі від паперу, над яким водив рукою і з червоним олівцем між пальцями і мовчки кивнув головою на стілець по другий бік стола. Степан Петрович сів і чекально наставив на Білугіна очі, із яких не зник блиск піднесення від сидіння в кабінці. Перед вступом до кабінету начальника він ще раз зачесав своє золота-жовте волосся, і воно відблизкуло проти світла настільної лампи теж ніби у піднесенні. Гарне моложаве лице, тепло схвильовано рожевілось. Білугін не переставав водити олівцем над папером, та іноді черкав ним або ставив якісь знаки. У Степана Петровича мимоволі злегка завмирало серце. Що міг означати цей значок? В'язниця, заслання, констабір? Світло лампи матово лежало на горбкуватій лисині, на випнутих місцях чола,